Mmm. Ha. <tripti> Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Prije nego što se treba prvo da se to pripremi mjesto gdje će se sijeti, a to jeste da se uzore. Pa onda, kako ono dalje? Onda ima ono na sitno se pozubi jeste. Pa tek onda se stavlja sjeme. Jer ako to ne uradiš, neće ono što si želio tu da posiješ roditi plodom kako treba. I zato i mi da bi vidjeli plod onoga što radimo ovdje, što učimo svoju vjeru, moramo prvo uzorati. A to je ovo upravo ova kraća predavanje. Pa onda moramo pozubiti, a to su predavanje koja su posebno namijenjena gdje čovjek dođe i svoju vjeru uči. Jer ne možeš ti učiti svoju vjeru dok se voziš ubanom i slušaš predavanje, pereš suđe, voziš auto i tako dalje preko mobitela naslušaš predavanje. To je više ono Kao, kao nekakav vid prikupljanja informaciji, ali mora znači, da se čovjek odgoji pa da ta informacija legne na svoje mjesto jer ako to ne bude onda imaš čovjeka koji puno zna a ne radi i šta ćeš sa njim nikakve koristiti nikakve koristi za njega lično to znanje, niti, niti za društvo. I to je upravo ono o, u Fatihi, kad učimo tražimo da Laha da nas sačuva na one na koje se rasrdio, a to su oni koji su znali pa nisu radili po tome. Jest. I tako je na da to radimo. Mi ovaj nastavljamo sa ovim kraćim podsjetnicima i došli smo do opisa onih koji uče Koran, Hafiza Korana, da noćesnja, noćešnju, noćešnji opis koji treba da se nađe jeste da se posveti noćnom namazu. To je, nažalost, uveliko praksa koja je iščezava, ali trebamo mi svi koliko toliko da se posvetimo tome Naci učiš po danu Kur'an, ali ga i učiš i naveče, pogotovo u noćnom namazu, jer u tome je čast vjerniku. U tome je čast vjerniku, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Taberani, Šeruful Mu'mini, Qiyamul Layl, što znači počast jednom iskrenom i pravom vjerniku je noćni namaz. To njegova čast, to njegova kruna. Jeste. I zato svaki iskreni vjernik to voli. I vidjet ćeš munafike kad jednom klanja noćni namaz, nekako mu se omaklo, ili hoće da se prikaže da klanja noćni namaz kako bi dobio ljudi pohvalu, on kaže jutro susto da klanja noćni namaz kako je bilo hladno. Jer on hoće tu počas da bude iskreni vjernik. Ko što u suri Bekeru zvišnja Allah kaže Vomine nas ima ljudi meje kulu koji kaže u jednini Amenna billah vjerujem u Allah. Znači ima ljudi koji kaže vjerujem u Allah. On u jednini kaže vjerujem Allah šta on to hoće on hoće da ima svojstvo iskrenog vjernika i zato kaže na billahi vo bil je umil akhir znači vjerujemo Allaha i sudnji dan to jeste mi smo ti čvrsti vjernici hoće da se pripiše tim iskrenim vjernicima, jer tome je počast. Tako i danas mnogi ljudi koji se prikazuju, koji klanja noćni namaz radi ljudi, uh, on hoće da se prikaže toj počasti. A ti imaš priliku da imaš pravu čast da budeš iskreni vjernik, a to je da klanjaš noćni namaz. Pričat ćemo o noćnom namazu. O tome, to je noćešnja tema. Klanjaš noćni namaz. U tome je počast za svakog vjeraka. I ovaj hadis dio jednog velikog hadisa gdje kaže Džibril, poslaniku sallallahu aleyhi salam, o Muhammede, živi koliko god hoćeš, a znaj da ćeš umrijeti i voli koga hoćeš, a znaj da ćeš ga napustiti i radi šta hoćeš a znaj da ćeš zato biti zato će, za će se naplatiti i ovaj, zato ćeš biti nagrađen i znaj da je čast vjernika a, njegov noćni namaz i njegov izet istighnauhu minan an-nas od ljudi njegov izet počast isto tako od snaga je u tome da je da, je, da je neovisan od ljudi to je taj hadis pa ko hoće da bude počešten tim da bude mukmin kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem wala yuhafizu alal wudu'i illa al-mu'min abdest ne čuva nego samo mu'min. Pa ako si svakodnevno pod abdestom, znači imaš osobinu iskrenog vjernika. I, i ako klanjaš noćni namaz, a to ne čuva osim iskreni vjernik, on onda, onda imaš, imaš velike osobine. Nemoj da imaš osobine munafika kad, kad govori slaže, kad obeća i tako da. Prije musliman kad kaže riješ završeno, danas ne može ga ufati dok ne potpišeš ugovor sa njim. Nema znači sve na papir riječ više više ne vrijedi i tako da, Jest. Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve na to upozoravao svoje ashabe. Bileži se u dva sahiha da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Abdulahhu kaže ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli min al-lejl. Dobar je to čovjek Abdullah samo da ju šplanja noćni namaz. I onda poslanik nije to izostavljao već je pratio hal muslimana pa onda kaže Abdullahu, ja Abdulah o Abdulah la takun mithla fulanin nemoj da budeš kao neki tamo čovjek kane yaqumu l-laila thumma tarakahu bio klanjao noćni namaz a zatim to ostavio jeste znači nemoj da budeš ko takav poslanik pratio i savjetovao tako i mi savjetovo. budi pa koliko da klanjaš Kaže Ibrahime, nehaji, ikra'u mine lejli voleu halabeša. Znači, klanjajte noćni namaz i na njemu učite, ma makar koliko bi bilo vremenski, znači koliko treba da se pomuze ovca. Sad ja ne znam koliko je to, je li pet minuta ili 10. ali eto recimo, onako, što sam gledal na televiziji, pretpostavljam da to je to oko 10 minuta. Ovi koji su još imali priliku da je vide ovcu, uživio osim u kazanu, Oni to možda bolje znaju. ovaj Oko desetak minuta i napraviš sebu u životu, pa nekad je prvi rekat pet minuta, drugi pet minuta i tako dok le živ ustraju u tome. I koliko ćeš provučiti, provuči pola strance, pola strance i to je dovoljno. Nažalost, kod nas se vidi mutalacije, ta a, faširanje tog namaza, to se gora, dole, lijevo, desno, i čovjek klanja cijeli svoj život sa inna elta i na i ne znam od Kur'ana ništa više da prouči u namazu i normalno da da neće ovaj da ga doživi. Evo jedan primjer. Kaže uzišnji Allah u suri El-Baqara 278. ajet. Citiram samo jedan dio. Šta to znači? Ti sad to proučiš brzo i završeno. Ali ovaj ajed te odgoji. Znate kako taj ajed odgaja? Ima da progutaš knedlu, ne knedlu, kamen. E to je to. Šta to znači? Femen ufije lehu. Pa kome bude otkup nekakav dan. Min ehihi od njegovog brata. Fetti ba'un bil ma'rufi. Pa neka uzvrati dobrim. O Eda A neka i on pokaže dobročinstvo. Šta to sada znači? Ko je taj njegov brat? Znate ko je taj brat? Uh, to, je, to je čovjek ko ti ubije babu, ili ti ubije dijete, ili ti ubije nekoga i treba da ispati diju tebe. I onda uzvišeni Allah kaže, znači za tog ubicu kaže tvoj brat i tiklanjaš ručni namas famenu ufije lahu min ahih onda upročiš pa kome bude otkup dat neki otkup od njegovog brata i kako onda to društvo može da bude na ružnim temeljima nema ta te knjiga uči da pa čak i u istu među muslimin, muslimanima muslimanima moraš da tvoj brat znajde ti to brat mora da prihvati što njegovo što ti daje otkup pa zatim da mu vr, v, uzvratiš dobrim da mu dobrim i onda pokažeš dobro činstvo. Možete zamisliti, znači mi, mi danas kad čujemo da te neko govara gotovo je završeno i na Facebooku je završilo i svi su saznale i tako dalje. I sad ti kad klanjaš namaz i, i nemo, nije isti onaj koji su, klanja i uči ko mešari rašed i zapleće zato što je tako fino proučio svojim glasom, a ne razumije šta je proučio. I ovaj ajed proučiš, a u tebe ništa ne uđe i normalno da u godinama neće biti Neće biti promjene. I zato je prioritet svakom usman da uči i da razumije svoju vjeru. Ste vidjeli, jedan ajet koliko u društvu mijenja kompletnu situaciju. Danas, pogotovo u ovome vremena, kada su srca toliko o, lahka da se poremete i da ode u zablud, to je nevjerovatno. Samo je li te ogovorio, sutra si prekne sve kontakte i veze sa njim, nažalost. I tako dalje. A vidiš šta kura Ante uči. I zamisliti, onda dođeš i još mu moraš selam fino nazvati i e, evo i tebi mama pravla sup, pa i tebi tako dalje. Da. Velike sto kamene kmedle za progledati. I zato noćni namaz i učenje Kur'ana noću je odabrano zbog toga što ljudi, vidite, ljudi koji tad klanjeju, oni šta rade? Kad svi spavaju, znači kad su svi odmaraju, ovi ljudi iskorištavaju svoje vrijeme na najbolji mogući način. A to je, pune se mentalno, evo recimo jedan primjer, imaš danas imao neki problem sa čovjekom na poslu, iznevjelio ti ugovori, šta ti ja znam, i ti proučiš taj ajaj, ti sjetiš se, i onda pola te ljudne je otišlo. I dok završiš noćni namast i drugi čovjek, znači mentalno te pripremi i maski to je to. Pa zatim fizički te pripremi. Ako ti iskoristavaš to vrijeme kada drugi spavaju Zamislite kakav je stin da kad ste svi budni, kad smo svi budni, i svi hoćemo da radimo i džemaatila idu oni gore, oni dole tako. Znači to pokazuje da se ti čovjek koji je spreman da plivaš i uzvodno, a koji je istina tako, tako To su veliki pokazatelj i zato što duša predanija dalje nije zaokupirana Nema poslovanja sa ljudima, nažalost danas pojevom ove moderne tehnike dolazi i problem, a to je da ljudi ti šalju poruke kasno, po Facebooku se dopisuješ tamo sa Amerikom, Kanadom, Australijom, nema više gdje te nema ovaj ti u 11-12 sati i onda dok ti svima odgovoriš nema ni tebe ni tvog namazi. Ona dva reka, ja 10 minuta to se čini ko, ko ovaj, da ćeš cijelu noć da oreš i kopaš jeste isto tako, nema lice mjerstva. Nema šta ujutru kome da dođeš, kažeš, uš, uh, što je sinoć noć bilo, jedva ja klanjao ona svoje dva rekiata i dođu ljudi, doživljavao sam kada on hoće da se pohvali, nažalost, on se sam pokudi i izgubi u očima muslimana tu vrijednost koju mi je mislio da će se pohvaliti. Eto, kaže, nije da se falim, ali ja u zadnjih deset godina klanjam noćni namaz. Šta tu mene briga? Eto, ako ti ja kažem super, to ti je nagrada. I šta onda, dođeš na sudji dan, deset noći, imo samo umor i nespavanje. Zato čovjek treba da pazi, da, da, da, da klanja, Allaha radi. Samo radi Allah. Jest. I zato, ulišnje, Allah nas postiče na taj noćni namaz, jer je to transformacija i čarđenje i punjenje, ko što punite mobiteli na da ujutru budu spremni, e to ti je tvoj noćni namaz. A isto tako, kako bih imam Buharija, Muslim, imam Malik, imam Ahmed, Budav, Tirmid ibn Mađe, ibn Mađe u hadisu koji je vjerodosvojen, da se uzvišeni Allah spušta u drugoj polovini noći na zemaljsko nebo i kaže ima li ikoga pa da mu se odazove ima li kod pa da mu se odazove ima li kod dovi pa da mu se odazove ima li. I onda ti na kraju kažeš, pa belaji, ne znam šta ću, kako ću. Pa normalno da su belaji zato što nise ti privezao Allahu. Ti svoje srce vezao za onoga koji ti ne može sve pomoći, a odvezao od onoga koji sve može da pomogne. I zato normalno da moraju nastati problem. Zatim, isto tako u Sahihu se bilježi, to je nao Buharije, da poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, u noći ima sat, kada uzvišeni Allah svake noći prima dovo. Znači Allah se spusti na zemlju. To je veličanstvo. Znate li kad radiš u recimo neke firme, recimo Wiener Linije ili tamo šta ja znam neka druga. I onda dođe šef, glavni te te ovaj institucije, te firme i toga i da tebe on kaže: "Dragi moj, prate šta imaješ, sumiraj kakva je bila danas šihta, i tako dalje." Pa ti bi se spoomnio to došo mi je ta i taka tako. Nemamo vremena. A uzvišni Allah, gospodar svega, da ne kažem ljudi i tako je, svega gospodar, zadnju noć se spušta radi mene i tebe i onda još napravio sad za, za udovoljavanje vašim potrebama i onda čovjek dođe i hrče. Jer, nažalost, više mnogi ne hrču, mnogi su na, na internetu, mnogi su na, na Facebooku, mnogi su na Ne nema, na čemu više nisu. Imeju sad i ove neke Viber grupe pa te postavi i non se dopisuju. Jeste, nažalost, uh, danas nama treba i da se obradi tema što se tiče fikski propisa vezani za mobitelj. Da znamo, jer je to isto, imao Lema je na tome pisala teme, znači da se zna koliko čovjek treba puta da pozvoniš, kada mu zvoniš, kada mu nazvoniš i tako dalje. Prije si mogu ga uzem dođeš, pokucaš na vrat, a danas čovjek ti šalje u, u ponoć probudi i tebe i djecu i pošelje poruku, hej selam šta radi, šta ima, evo ja sam pa tamo neki i tako dalje. Nikakvog obzira. I onda i to se smatraju ružne stvari. Tako moramo znači da znamo, pa kad znamo, da praktikujemo, a kad budemo praktikovali, da budemo iskreno svemu tome, pa ćeš vidjeti kako neće bošnjaci govoriti a zašto mi nemamo škola, a zašto mi nemamo vrtića, Pa zato što nećemo da se žrtvujemo. Mi da se žrtvujemo noliko koliko se žrtvujemo za posao ovdje ovaj, i da smo ustrajni u tome, mi ne da, ne da bi imali vrtiće i škole, mi bi imali fakultete i šta ja znam možda mnogije druge stvar. Isto tako, jako je bitno da kažemo da se sevap noćnog namaza stječe isto kratkim i dugim učenjima. Znači, ima ljudi koji uči duže, on će normalno dobiti, veću nagradu. Ima ljudi koji uči kraće, on će dobiti istu tu nagradu noćnog namaza, samo će imati manju. I, i, ovaj, I treba da ustraješ pa da budeš od onih koji se upišu da su u noćnom namazu. Zato, kažem vam, nevovi u knjizi Etibjan fi adabi hamiletil koran napominje, jedna stvara, to je da pokuđeno provesti cijelu noć u Ibadetu, jer ta konstantna nesanica dovodi do boljenja tijela ja Allah, da nas imam, ne vidi on ovo spominje, mi o ovome možemo samo sanjeti i to su za nas većinom bajke nama, nama bi trebalo spomenuti nemoj da se na internet cijelu noć, nemoj da se na igricama cijelu noć, nemoj da se na Facebook i tako dalje a ovo da mi učimo Kur'an cijelu noć daj Bože da se to da se to dešava danas na Dunjalku Allah najbolje zna ima svakako, ali kažem kod nas u ovom društvu gdje smo mi jeste, kaže Poslanik sallallahu alaihi wasallam hadis koji bliži ima me Budawda, hadis je vjerodostojan. Da poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Meno qama bi asri ayatin lam yuktab min al-gafilin." Ko bude klanjao noćni namaz sa 10 ajeta, klanjaš noćni namaz i u njemu ne proučiš više od 10 ajeta, nećeš biti upisan od ghafila, nemarnih. Jest. Umeo zato je stvar kad poslanik govori kome on govori to? Govori o ljudima prvenstveno koji su znali arapski jezik. I on to kad prouči svakako da je ulazilo u njih i razumijevali. Nama, nama to svakako da smo mi uskraćeni toga zbog svog nemara, ali moramo se truditi, to ponavljam, da razumijemo šta hoće uzvišeni Allah. I znam se ti kad proučiš deset ajta da se razumio mora negdje da te popravi. Ne možeš ti nonstop da čuješ hajri dobro, a da ga ne poneseš sa sebom u svoj život, da ga pokažeš svoj porodici. Ko što danas čuješ nekakvu glupost, ti prineseš prvi put ko šal, drugi put kao zbilju i, i nuda se to prošlo. Men qama bi 100 ayatin kutiba minel qanitin. Ako bude klanjao noćni namaz sa 100 ajeta, biće upisan od onih koji su pokorni, ako bude tako klanjao sa 1000, će upisan od onih koji imaju koji imaju obilnu nagradu. Jeste. I kaže, kaže Abdullah ibn Abbas, radu Allahu anhuma, men salla bil lejli reka'teyn, faqad bate lillahi sađiden ua qa'ima. Kaže ibn Abbas, ko noću klanja dva reka'ata, bit će uvršten u one koji Allahu seždu čine i noćni namaz obavljaju. Parezi me, gledaj da klanjaš noćni namaz dva reka'ata, nemoj ispod toga a više, ako nećeš popustati, gledaj da ti dva, pa dok ne sretneš meleka smrti, svaku noć dva, ne ispod deset ajeta, i da učiš, i da se trudiš, da razumiješ svoju vjeru, jer u tome, tome je spas za tebe i za tvoj borosu. Isto tako, samo na kraju još da kažem, kako se klanja namas. Nažalost, problem je toga, što, što mi primijetimo i ovdje, i na drugim mjestima, da ljudi kad dođu, klanjuju, znači, kao kad kokoš uzme i kljuca ono zrnevlje kukuruz. Tako se brzo to otklanja i hajmo dalje gore dol lijevo desno i završili smo. Nije to. Došao je jedan čovjek u džamio Allahov poslanike pa je klanjao dva rekata. Pa došao po salamiku i po selamija Pa kaže poslanik selam i onda kaže mu poznatu rečenicu ir džir fa salli fe inne kelem tu salli, idi vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Znači to što si klanjao fizički, ono se naračuna tvoj namaz zato što nije urađeno kako treba. Pa je čovjek otišao, pa je opet došao poslanika poslanika. Pa mu poslanik rekao opet vrati se i klanja jer ti doista nisi klanjao. I tako tri puta hajre pa kovaj čovjek koji je daće te bil hak ma uhsen tako mi onoga koji te postao stajinom ja ne znam bolje i tako je i treba znači upozori čovjeka pa kad on kaže svoj razlog zašto ne zna bolje onda mu ti kažeš kako treba i poslanik onda mu kaže kada ustaneš da klanjaš fakhabir onda donesi početni tekmir Evo da je bitno napomenuti, danas se puno pri, a, vidi kod muslimana kad dođu u džema da klanjuju, kod početnog tekbira oni su nemarni. Vjerujte da ima ljudi koji kaže Allahu Ekber, a on uopšte nesiti sa Allah tim riječima. Znači tijelo izgovara fizički, a um i srce nikako nije tu. Ne može da bude ako se ti prije toga poslao, postavio status na Facebooku. Ne može da bude ti tijelo tu. Imaš sunete da klanjaš, da se pripremiš za taj farz, a ti postavljaš status, šalješ SMS poruku i zato kogud ulazi u namaz, stavi na bezčunoj, lautlo, silence, kako kakogud, stavi onaj telefon, nemoj ni da vibrira, jer ono vibriranje odmate vrati na mis ha, evo, odgovorio mi. Ili čekam odgovor. Pa šta smeta ako, ti, ako se nekome ne najaviš od prve ko bili da kid, da brži si nego i onik u potezanju revolvera. Znači, odmah dođeš i to staviš. I onda kad odnosiš početni tekbir, digneš ruke lijepo i da si prisutan. Da ti kažeš Allahu ekber Allah je najveći. Ma nema na dunjavnuku više ništa bitno meni od tog mog namaza. Pa ćeš vidjeti kako je. Ljudi se obično žale kad neko oduži namazu. Niko ne žali se kad ga skrate. Osim oni koji su u namazu kako treba. Kaže uzvišno je Allah... O, na sto toj stranici, ne znam koji sad broj ajta, kaže inna l-munafiqine yuhadi'u unallaha wa huwa khadi'uhum. Munafici hoće Allaha da pravare, a uh, on nivara. U smislu, znači, to što ti hoćeš Allah, pa ti sam sebi to to ovaj štetu činiš. Wa ida qamu ila salati, qamu kusala. Kada ustano da klanju namaz, lijenu ustaju. Ma jedva ti trebaš, trebaš onaj teizer da ga pritisneš, da bi on skočio, da bi ustao da klanjao. Što? Zato što je problem u srcu. Problem je u srcu. Mušljici meke su mogli da prihvate da je Allah Bog. To, I on si onako ga vjeroval. Samo što se Allah približavao nekim drugim nekim drugim uh, kumirima. Zatim, njima nije problem da prihvete Muhammed A.S. da je poslanik. Zašto? Zato što su ga inako voljeli. Imao je sve osobine poslanika samo još da prihvate tu njegov risao. Al, najveći problem je bio što su morali da prihvate vjerovanje u sudnji i dan. A šta to povlači zasobom To povlači da ti moraš sebe da mijenjaš. I zato ljudi koji kad klanja namaz u namazu, samo se sjeti da uči i kameti, da je, da je vrijeme selama, i on Allahum ente selama, minke selam, i on se ta toga samo sjeća, ono između bio je na svim kontinentima i na svim ovaj strancem i tako dalje. Gdje je tvoj namaz? Problem je u tvome čemu, u tvome srcu. Nisi ti svjesan da ćeš ti za taj namaz biti pitan. Prva stvar što će među ljudima biti što će ti biti pitano jeste nama, a među ljudima je prolive nakar. Zatim uči ono mata es-rameke ma minul Kur'an kaže poslaniku i ashabu, onda prouči ono što ti je lakše iz Kur'ana. Nemoj da učiš tamo neke sure a ti ne znaš i onda pro pogriješiš i, i proučiš nešto svoje, opšte nije u Kur'anu i tako da uči ono što ti je lakše. Pa jel alam ta rakefe alam ta rakefe alsi siguran u to? učiš ono što znaš, ne da sad glumiš da ti znaš neke druge sure i tamo vamo uvijek nešto drugo, a vamo i tedvijski grešaka i hivski grešaka i ništa stabilno. Znači učiš ono što ti je lakše, ne moj sebe uptrićiviti onim što, što ne možeš. Zatim kad odeš na ruku, smiri se na ruku i zato lama kaže tri puta subhana rabijel, šta uči na ruku? Eala, jel tako? Jel eala il azim? Spavate vi. Znači, eala, jel tako? Al li tako? Nije, ali Da se smiriš. I moraš da znaš šta te riječi znači. Zatim, kada se ispraviš, da budeš uspravan, da stojiš ispravan. A ne samo se ispraviš i odmah se već, ono samo kao da da se džikneš gore i hajme dole opet nazad. Kao da žuriš glavom da, da ošneš pod. Polako, ispraviš se, staneš, ima, zašto kaže se Allahu limen hamida? čuo Allah onoga ko ga hvali, recimo. Zato što te to priprema za onu račenicu koju ćeš reći, da te podsjeti, a to je Rabbena, Alhamd, gospodaru moj, tebi nekaj hvala. Znači pripremati. I onda Allah, Ekber Allah i najvići ideš na seđdi. Kad si na seđdi, onda se smiriš na seđdi. A nema, nemož, ima ljudi na seđdi, ne može da udahne koliko požurio, nema zraka, ko da pije nešto. I onda normalno belaje. I kako će on se sjetiti? Pa ono Allaha se uopšte nije sjetio na toj nijednoj seždike tako klanja. I onda izađe i onda čuješ svakakvih priča. Zato što taj namaz nije ušao u srce, on nije bio svestan uopšte da je bio pred Allahom. I zatim kada se podineš na sežde, smiriš se. Imaju dove između seždi, isto tako, koji ne zna neka i nauči. Ako ne znaš što kažeš rabir fir, rabir fir li, rabir fir li, tri puta i onda Allah. Odeš opet na seždu i smiriš se i tako radiš o svim namazima. Tu je to. Nema ništa gore, dole, lijevo, desno, hajmo u grad, hajmo na kahu. Kad dođeš, onda posebno u ovome vremenu posveća Allahu Nema mobitela, nema žene, nema djece. Gledaj sve što te ometa da, da je daleko od tebe. I to je osobina mu se man treba da prati, a pogotovo oni koji se posvetili učenju, Allah, učenju Allahove knjige. Jer ako ti prikupljaš znanje A ne bude dijela onda sam svaki put namazu učiš protiv sebe. On mojuš uzlišnog Allaha da nas pomogne i popravi naše stanje i da, da budemo od iskkerni iih ispravni Allahhu i robođzakako Mahu s vahannika Lo objeham stav nastaltu..